Második rész. Sziszegés. Harmadik fejezet. Biztonsági okokból a hármandad, vagyis a teljes kokainipart ellenőrzése alatt tartó kártel vezetősége nem túl gyakran tartott értekezletet. Régebben az ilyesmi egyáltalán nem okozott problémát. Viszont amióta a kábítószer esküt ellensége, Álváró uribelet Kolumbia elnöke, sok minden megváltozott. Az ő regnálása alatt a rendőrség fejeseit egytől egyig lecserélték, így került a csúcsra Felipe Calderon tábornok, a kábítószer ellenes főosztályon, illetve a hírszerzési részlegen a retteget Dos Santos ezredes. Mindkettőjükről kiderült, hogy a még oly szerény rendőri fizetés mellett is megvásárolhatatlanok. A kártel ehhez nem volt hozzászokva, és számos alkalommal szenvedett el súlyos emberi és anyagi veszteségeket, mire végre elfogadta az új felállást. Azóta is dúl a háború. De Kolumbia hatalmas ország. Több millió hektáról lehet elbújni a törvény szem elől. A testvériség megkérdőjelezhetetlen vezére Don Diego Esteban volt. A korábbi hírhet kokainbáróval, Pablo Escobarral ellentétben ő nem holmin nyomornegyedből származó, pszichopata verőlegénként kapaszkodott fel a csúcsra. Igazi gentri volt, nagymúltú, tiszta spanyol nemesi család művelt, udvarias, jól nevelt sarja. És mindenki csak úgy szólította, hogy a Don... Ő volt az, aki a gyilkosok világában elképesztően erős személyiségének köszönhetően a kokain kiskirályait és hadurait egyetlen szindikátusba tömörítette, amely a modern nagyvállalatok mintájára szerveződve félelmetes hatékonysággal működött. Két éve már, hogy az utolsó konkurensét, aki nem volt hajlandó beállni a sorba, a rendőrök láncra verve átadták az Egyesült Államoknak. Azóta sem tért vissza. Az illetőt úgy hívták, hogy Diego Montoya. A Norte del Valle kártel feje volt, amelyet ő maga a Kali és Medellín kártel teljes jogú utódszervezetének tartott. Soha nem derült ki, hogy ki volt az a titokzatos telefonáló, aki Dos Santos ezeredest Montoya nyomára vezette, de miután a tévé is bemutatta, ahogy láncra verve elvezették, már senki nem próbált ellenállni a Don hívó szavának. Kolumbiát a keleti és nyugati kordillerák magas hegycsúcsai osztják Északkeleti és délnyugati részre, köztük pedig a Magdaléna folyó medencéje található. A nyugati kordilleráktól nyugatra minden folyó a csendes ócánba vagy a Karib tengerbe torkolik, míg a keleti kordilleráktól keletre a folyók az oriknokóba vagy az Amazonasba ömlenek. Ezt a keleti országrészt vagy ötven folyó a nyílt füves síkságon elszórt Hasziándák némelyike pedig akkora, mint egy egész megye. Don is volt legalább öt ilyen a birtokában, amelyeket sikerült lenyomozni. De volt még másik tíz is, amelyeket nem. Mindegyikhez több leszállópálya is tartozott. 2010 őszén a találkozót a száhozé melletti ráncsó dékárcsán tartották. Az igazgatóság hét másik tagja egy-egy küldönc útján szóban értesült a meghívásról, és kis repülőkkel érkeztek, miután elterelésképpen még vagy egy tucat másik gép is leszállt a környező farmokon. Annak ellenére, hogy az egyszer használatos mobilokról mindenki úgy gondolta, hogy elég biztonságosak, adó jobban szerette a futárokat. Meg lehet, hogy régi módi volt, de soha nem is tudta lehallgatni senki. Ezen a berőfényes őszi reggelen Adon személyesen fogadta csapatát a földesúri villájában, ahol talán, ha évente tíz éjszakát töltött, de ahol a személyzet éjjel-nappal készen állt a fogadására. A ház régi spanyol stílusban épült, a cseréptetők alatt, a szobákban kellemesen lehetett hűsölni a legforróbb nyári napokon is, a kertben szökőkutak csölgedeztek, a napernyők alatt pedig fehérruhás pincérek szolgálták fel a finomi talokat. Elsőként Emilio Sanchez érkezett. Akárcsak a többi divízió vezető, ő is csak egy területért felelt. Sánchez volt a termelési igazgató. Ő felügyelte a több tízezer kokalerót, akik Kolumbiában, Bolíviában és Peruban termesztették a cserjét. Ő vett át a pasztát, ellenőrizte a minőséget és fizette ki az őstermelőket, majd szépen, kötegekbe csomagolva az ő irányítása alatt került elhelyezésre a finomítók raktárában a több tonnányi tiszta fehérpor. Ehhez természetesen folyamatos védelemre volt szükség. Méghozzá nem csak a rendészeti szervektől kellett tartani, hanem azoktól a rablóbandáktól is, akik az őserdőben tanyáztak, és képesek voltak erővel elvenni a szállítmányt, hogy aztán a kártel újra megvásárolhassa tőlük. A kártel privát hadseregét Rodrigo Perez irányította, ő maga korábban a Kolumbia forradalmi fegyveres erőiben terroristáskodott. Majd az irányítása alatt az egykoron rettegett, marxista forradalmi csoport idővel a testvériség rendfenntartó szerbévé avanzsált. A kokainipar jövedelmezősége olyan csillagászati méreteket öltött, hogy már a beáramló készpénz kezelése is komoly problémává nőtte ki magát. Ezért a pénzmosással kapcsolatos tevékenységek felügyeletére külön divíziót kellett felállítani a tisztára mosott dollármilliókat pedig már nyugodtan be lehetett fektetni szerte a világon több ezer legális vállalkozásba. De csak a költségek levonása, valamint a Don személyes vagyonának tekintélyes gyarapítása után, amely már amúgy is több millió dollárra rúgott. A pénzmosás oroszlár részét korrupt bankok végezték, akik a világ szemében tiszteletreméltó intézményként tetszelektek, de közben a bűncselekményekből befolyó bevételekből extra vagyonokat halmoztak fel. A pénzmosásért Julio Luz volt a felelős, aki első ránézésre ugyanúgy nem tűnt bűnözőnek, mint ahogy maga a Don sem. Végzettsége szerint jogász volt, idővel a pénzügyekre és a bankjogra szakosodott. Jól menő ügyvédi irodát működtetett Bogotában, és a Dos Santos ezeredes szimata gyanút is fogott, ennél tovább soha nem jutott. Szenyor Luz harmadiknak érkezett, és épp a Don szíves üdvözlését fogadta, amikor a negyedik egyterű is megérkezett a kifutópályáról. José María Largo felügyelte az értékesítést. Az ő küzdőtere az a világ volt, amelyben a kokain fogyasztói mozogtak, és amelyben az a több száz bűnszövetkezet és maffia tevékenykedett, akik mind a Hermándattól vásárolták a fehérport. Ő volt az, aki leboltolta az ügyleteket a bandákkal Mexikóban, az Egyesült Államokban és Európában. Egyedül az ő felelőssége volt felmérni a nagymúltú mafiák, valamint a külföldön lebuktatott és bebörtönzött dílerek nyomába lépő utánpótlás megbízhatóságát. És az ő tanácsára döntött úgy adon, hogy Európában a nápolyi Camorra és a szicíliai Cosa Nostra közé beékelődött, retteget kalabriai maffia szervezet, a Nandrangéta lesz az Európai Szövetségese. Nem egyedül utazott az egyterűben, mivel a gépe szinte ugyanakkor szállt le, mint a kőkemény, kártagénai utcai harcos Roberto Cardenas repülője. A vámosok és a rendőrök az Egyesült Államok és Európa közel száz kikötőjében ötször ennyi árut is lekapcsolnának a mekkent tisztek segítők és együttműködése nélkül. Ezt az üzletmenet sikeréhez tulajdonképpen elengedhetetlen jó indulatot kárdenász biztosította, a beszervezéstől egészen a kifizetésekig. Az utolsó két igazgatósági tag érkezését az időjárás késleltette. A pincérek már az ebédet szolgálták fel, amikor Alfredo Suárez sűrű bocsánatkérések közepette megjelent. A késés ellenére a dol roppant szívélyesen fogadta, és olyan őszinte hálával köszönte meg alárendeltjének, hogy megjelent, mintha annak valóban lett volna más választása. Suárez és képességei szintén alapvető fontossággal bírtak. Az ő szakterülete ugyanis a szállítás volt, azaz ő felelt azért, hogy a finomítótól az áru sértetlenül és biztonságosan eljusson a külföldi átadási pontig. Minden futárt, minden csempészt, minden teher vagy utasszállítót, minden magájachtot, minden repülőt a legaprótól a legnagyobbig, és minden tenger alatt járót ő felügyelt a legénységgel, pilótával és kiszolgáló személyzettel együtt. Éveken átdult az vita, hogy melyik megoldás a célra vezetőbb. Több ezer futára kis mennyiségben szállítatni a kokaint, vagy darabszámra jóval kevesebb, de hatalmas szállítmányokat mozgatni. Egyesek arra esküdtek, hogy a kártel árasszel a két célkontinens védelmi rendszerét több ezer beáldozható mamlasz futárral, akik mindössze néhány kilót visznek a bőröngyükben, vagy akár csak egyetlen kilót a gyomrukban. Némelyik persze lebukik, ez elkerülhetetlen, de sokan átjutnak. A nagy számok törvénye szerint ez a megoldás tűnnyerőnek, legalábbis elméletben. Suarez viszont a másik vonalra esküdött. Mindként kontinensre évi 300 tonnát kellett eljutatnia, és ezt átlag 100-100 bulival tervezte megvalósítani. A szállítmányok volumene egytől 10 tonnáig terjedt, ez persze komoly ráfordítást és szervezést is igényelt. Miután viszont az átvevő kifizette a szállítmányt, utána már az ő gondja volt a felosztás és a terítés. Egy ilyen szállítmányt elbukni persze hatalmas veszteség. Két éve egy brit fregat, a vasököl, a karib tengerel lekapcsolt egy hajót, amely 5 és fél tonna tisztaport szállított. 400 millió dollár bevétel kiesés. És ez még csak nem is az utcai jár, ami a turbósítás után ennek a hatszorosa lett volna. Szóhára ideges volt. Ugyanis ezt a találkozót is egy ilyen óriási bukta miatt hívta összeadón. Az Egyesült Államok parti őrsége a Dallas nevű kuterrel két tonnával kapott el egy halászhajót, amint épp a texasi Corpus Christi közelében próbáltak kikötni. Tudta jól, hogy minden retorikai készségére szüksége lesz, hogy ezek után is meggyőzze főnökét a szállítás ema módozatáról vallott nézeteinek helyességéről. Az egyetlen, akit a Don hűvös távolság tartással kezelt, a hetedik meghívott, a törpenővésű Paco Váldez volt. Bár a megjelenése komikusnak tűnt, valahogy a jelenlétében nem nevetett senki. Sem itt, sem máshol, sem semmikor. Váldez volt a végrehajtó míg a kubai magasarkú csizmájában sem érte el az egy hatvanat. A feje valószínűtlenül nagy volt a testéhez képest, és furcsa mód leginkább egy csecsemőre hasonlított cseresznye ajkával és olajosan sima fekete hajával. A kifejezéstelen fekete szemek viszont egyértelműen elárulták, hogy az apró testben szadista, pszichopata lélek lakozik. A Don udvarias bólintással és egy aprócska mosolyjal nyugtázta az érkezését. Nem volt hajlandó kezet fogni vele. Tudta jól, hogy az alvilágban csak állat néven emlegetett verőembere egyszer ezzel a kézzel tépte ki egy élő férfi beleit, és helyezte őket a szerencsétlen szeme láttára egy serpenyőbe. Adon nem volt benne biztos, hogy váldez ezután mosott -e kezed egyáltalán, ő pedig igen kényesen ügyelt a higiéniára. Viszont pontosan tudta, hogy elég, ha csak oda neki Suárez nevét, és az állat teszi, amit tennie kell. A kitűnő ebédet bor és parázsvita követte. Alfredo Suárez pedig hozta a meccset. A nagybani szállítás megkönnyítette az értékesítők dolgát, csak úgy, mint a jóindulatú vámosokét és a pénzmosókét. Ez a három szavazat végül is az ő javára döntött. Élve hagyta el a hasziendát. A végrehajtó nem kis bánatára. A brit miniszterelnök már a következő hétvégén újra értekezett az embereivel a csekversben. A jelenlevők mind kaptak egy másolatot a Berigel jelentésből, amelyet Néma csendben olvastak el. Majd a csatolt, rövidebb dokumentumot is átfutották, amely a Kobra feltételeit tartalmazta. Végül eljött a véleménynyilvánítás ideje. A konferenciák megrendezésére is használatos étkezőben az asztalnál jelen volt a kabinet államtitkára, aki a hazai közszolgálatot felügyelte, és aki előtt amúgy sem maradhatott titokban semmilyen nagyobb volumenű akció. Mellette foglalt helyet a média által pontatlanul MI6-nek titulált a benfentesek és kollégák által pedig csak cégnek becézett szolgálat vezére. Sir John Scarlett a kitűnő szovjet specialista távozása után az egyszerű főnök, soha nem főigazgató, címet ismét egy arab szakértő kapta meg, aki az arab és a pástú nyelvet is folyékonyan beszélte, és korábban hosszú éveket töltött a Közelkeleten és közép-ázsiában. Hárman képviselték a katonaságot. A honvédelmi vezérkari főnök, aki szükség esetén később tájékoztatja az általános vezérkari főnököt, a légvédelmi vezérkari főnököt, valamint a haditengerészeti vezérkari főnököt. A másik kettő a hadászati műveletek főparancsnoka, illetve a különleges műveleti erők főparancsnoka. Mindenki tudta, hogy mindhárman szolgáltak a különleges egységeknél. A rangban felettük álló, de korban fiatalabb miniszterelnök úgy vélte, hogyha ők hárman és a főnök nem tudják megnehezíteni egy kellemetlen külföldi dolgát, akkor senki. A csekversben a vendéglátás mindig a királyi légierő feladata. Miután az őrmester felszolgálta a kávét és elhagyta a termet, megkezdődött a beszélgetés. A törvényi agályokat az államtitkár vetette fel. Ha ez a fickó, ez a kobra, keresgélte egy pillanatig a megfelelő kifejezést, azt kívánja, hogy fokozuk a kokain kereskedelem elleni harcunkat, amely téren már amúgy is különleges jogosítványokat élveznek a bűnöldöző szervek, akkor könnyen előfordulhat, hogy a nemzetközi jog megsértését kéri majd tőlünk. Azt hiszem, az amerikaiak már kezelik ezt a problémát, mondta a miniszterelnök. Ezért már is átminősítik a kokaint, A-típusú drogról nemzetbiztonsági kockázatot jelentő anyagra. Ezzel a kártel és a csempészek jogilag terroristákká válnak. Az Egyesült Államok és Európa felségvizein továbbra is egyszerű gengszterek maradnak, viszont ezen kívül mindenütt terroristáknak tekinthetők. Ez esetben pedig jogilag semmi akadálya, hogy mindent megtegyünk, amit amúgy is megteszünk szeptember 11-a óta. Ezt mi is megléphetnénk? kérdezte a honvédelmi vezérkari főnök. Valószínűleg meg kellene, mondta az államtitkár, és a válasz egyértelműen igen. Ehhez elég lenne egy rendelet, nem kell törvényt módosítani. Persze nem kell nagy dobra verni, és vigyázni kell, de hogy a média ráharapjon. Ezért rendkívül fontos, hogy az egész akcióról valóban csak azt tudjon, akinek feltétlenül tudnia kell róla, mondta a főnök. De még így is valami kegyetlen jó fedősztorira lesz szükség. Nem kevés titkos műveletet hajtottunk végre, jegyezte meg a különleges erők parancsnoka, az ira újabban pedig az alkaida ellen, és mindig csak a jékegy csúcsa látszott ki. Miniszterelnök úr pontosan mit is kérnek tőlünk a kuzinok, kérdezte a honvédelmi vezérkari főnök. Ahogy az elnök szavaiból kivettem, hírszerzést, tanácsadást és az értékes tapasztalatainkat a titkos hadműveletek terén, válaszolta a miniszterelnök. A beszélgetés során még számos kérdés felmerült, de csak kevésre volt a kézen válaszok. És ő mit kér tőlünk miniszterelnök úr, folytatta az előbbi gondolat menetét a honvédelmi vezérkari főnök. Tanácsot, uraim, azzal kapcsolatban, hogy meg lehet-e csinálni, és hogy vegyünk-e benne. Elsőként a hadsereg három embere bólintott. Majd a titkosszolgálat vezére, végül az államtitkár. Személy szerint ő nem igen kedvelte az ilyesmit. Mert ha ez egyszer visszaüt... Még ugyanezen a napon, miután értesítették Washingtont, és a miniszterelnök Rostonsülte kínálta a vendégeit, megjött a válasz a fehérházból, üdv a fedélzeten. Az üzenet tartalmazott még egy kérést, hogy fogadják Londonban az amerikai nagykövetet, illetve néhány jó tanácsot az első lépéseket elősegítendő, de egyelőre semmi többet. Küldtek egy fényképet is. A vacsora után érkezett üzenet kézről kézre járt, akárcsak a fotó. Ezen az egykori alagútpatkány, Kel Dexter arcképe volt látható. Ami Kolumbia vadregényes tájain és a Buckinghamshire gyümölcsöseiben folytatták a vitát, a kobra Washingtonban szorgoskodott. Akárcsak az Atlanti-óceán túloldalán a különleges erők parancsnoka, ő is egy elfogadható fedősztorin törte a fejét. Időközben létrehozott egy jótékonysági intézményt a harmadik világból menekültek megsegítésére, és ennek nevében kibérelt egy rozzantraktárépületet Anakostiában, néhány utcányira a McNair erőttől. A legfelső emeleten rendezte be az irodát, Alatta pedig több emeleten használt ruhák, brossúrák, vitorlavásznak, takarók és sátrak kaptak helyet. Valójában hagyományos értelemben vett irodai munkára nem nagyon lesz szükség. Paul Deveró éveken át próbálta meggátolni, hogy a CIA kőkemény kémszervezetből a bürokrácia egyik fellegvárává nője ki magát. Bürokráciára itt egyáltalán nem volt szükség. Annál inkább szükség volt egy olyan kommunikációs központra, amely a világon bármelyikkel felveszi a versenyt. Dexter után az első ember, akit megkeresett, Jeremy Bishop volt. Ő is nyugdíjba vonult már, ennek ellenére ő volt az egyik legzseniálisabb kommunikációs és informatikai szakember, aki a Nemzetbiztonsági Ügynökség főhadiszállásán, a Marylandi Fort mid működő, hatalmas lehallgató komplexumban, ismertebb nevén, a titkok palotájában valaha is megfordult. Bishop azonnal munkához látott, hogy felállítson egy olyan kommunikációs központot, amely képes volt folyamatosan fogadni minden Kolumbiával és a kokainnal kapcsolatos hírt és információt, amelyet a 13 hírszerzési ügynökség az elnöki rendelet alapján továbbított a Cobra projekthez. Ehhez megint csak szükség volt egy fedősztorira. A többi ügynökség úgy tudta, hogy az ovális iroda egy mindenre kiterjedő, átfogó jelentést kér a kokain kereskedelemről, ehhez pedig az ő közreműködésük feltétlenül szükséges. Az ügynökségek morgolódtak ugyan, de azért beálltak a sorba. Valami ajtrözt megint feltalálta a spanyolviaszt. Születik egy újabb húszkötetes összefoglalás, amelyet a kutya sem fog elolvasni. Semmi új a nap alatt. Aztán ott volt még a pénz is. Annak idején, amikor Teveró a CIA Szovjetunióra és Kelet-Európára szakosodott divíziójában dolgozott, összehozta a sors Benedik forbes az egykori Wall Streeti bankáral, akit a cég egyetlen művelet erejéig szintén beszervezett, de Forbes érdekesebbnek találta a hírszerzést, mint hogy állandóan Bernie Madoffal riogassa az embereket, így aztán ott Akkor még javában dúlt a hidegháború. Felette is eljárt már az idő, de nem felejtett semmit. Ő volt a lenyomozhatatlan bankszámlák specialistája. Titkos ügynököket dolgoztatni nem olcsó mulatság. Rengeteg költség merül fel, ott vannak a csillagászati fizetések, a jutalmak, a drága cucok, na meg az rengeteg kenőpénz. Ahhoz, hogy a dolog jól működjön, a pénzt úgy kell elhelyezni, hogy az ügynökök is hozzáférjenek, de ha úgy adódik, a külföldi játékosok is. Ehhez álcázott, azonosító kódokra van szükség. Forbes ebben zseniálisat alkotott. Soha senkinek nem sikerült a rejtett kis számláit lenyomozni, pedig a KGB bevetett mindent, hiszen a pénz útját végigkövetve általában le lehet leplezni a kémeket. Forbes megkezdte hát a döbbent államkasszából kicsurgatott dollárok deponálását olyan helyekre, ahol szükség esetén könnyen hozzájuk lehetett férni. A számítógépek világában ez bárhol lehetett. Papírra csak az idiótáknak van szükségük. Néhány gombnyomás a billentyűzeten, és már is egy akkora vagyon jelenik meg a kérdéses számlán, hogy az bárkinek megoldaná egy életre az anyagi gondjait. Csak azt kell tudni, hogy melyik billentyűket kell megnyomni. Amíg a főhadi szállást berendezték, Deveró elindította kell Dextert az első tengeren túli műveletre. Menjen el Londonba és vegyen két hajót, mondta neki. Úgy tűnik, hogy britek is benne vannak a buliban. Itt az ideje, hogy hasznukat vegyük. Ők nagyon jók az ilyesmiben. Most hozunk létre egy fantomcéget. A cégnek meg lesz a szükséges tőkéje, hogy megvásárolja a két hajót. Aztán szépen eltűnik. Milyen hajók kellenek? kérdezte Dexter. A kobra egy papírlapot vett elő, amire ő maga gépelte le a legfontosabb tudnivalókat. Ezt tanulja meg kívülről, aztán égessel. A britek ez alapján már tudnak használható tanácsal szolgálni. A papírról rajta van a kontakt személy neve és elérhetősége. Soha ne írjon le semmit. Pláne ne írjon számítógépbe vagy mobéba. Minden adatot fejben kell tartania. Ma már ez az egyetlen hely, ahol más nem férhet hozzá. Dexter ugyan nem tudta, de a megadott számhoz tartozó telefon a Temze partján egy zöld és színű épületben, a Vauxhall Crossban csörgött. Az itt dolgozók egyszerűen csak irodának nevezték Nagy-Britannia szolgálatának a főhadiszállását. Az elégetendő papírlapon a medlikotné név A hívást a megbízott igazgató fogadta, és természetesen nem Medlicottnak hívták. De abból, hogy valaki Medlikottot kereste, ő már pontosan tudta, kivel beszélt azzal a jenki látogatóval, akinek az igazi neve Dexter. Medlicott a St. James Street egyik klubjához irányította Dextert, ahol az egyik kollégájával egy bizonyos Cranforddal találkozhat, akinek az igazi neve persze nem Kremford volt. A klubban hárman ültek le ebédelni, és a harmadik úriember volt az, aki mindent tudott a hajókról. Ezt a bizánci módszert a két nappal korábban összehívott napi értekezlet után tervezték meg, amikor is a főnök mellékesen megjegyezte. Ja, míg el nem felejtem, pár nap múlva jön egy amerikai. A miniszterelnök megkért, hogy legyünk a segítségére. Hajókat akar venni. titokban. Van valaki, aki ért a hajókhoz? Én ismerek egy embert. Szólalt meg rövid gondolkodás után a nyugati féltekért felelős osztályvezető, aki egy neves hajóbrókerház elnöke. Honnan ismeri? Egyszer eltörtem az órát. Ez elég bizalmas kapcsolatnak tűnik. Feldűhítette valamivel? Nem. Falfocit játszottunk. Egy pillanatra megfagyott a levegő. Ez ugyanis azt jelentette, hogy mindkét férfiú az elképesztően exkluzív Eaton College-ba járt, mivel csak ott játszák ezt a látszólag minden szabályt nélkülöző kőkemény labdajátékot. Rendben, vigye le az amerikait ebédelni, és próbálja meg, hátha a barátja tud segíteni neki a hajóvásárlásban. Nyugodtan kérhet kicsit zsírosabb jutalékot is. Amolyan kompenzációként az oltörésért. Az értekezlet véget ért. Dexter a legjobbkor telefonált a diszkrét Montcalm Hotelből. Medlik ott. Az amerikai tehát Cranfordhoz irányította, aki felírta a számát és megígérte, hogy visszahívja. Egy óra múlva csörgött is a telefon, Cranford másnapra megszervezett egy közös ebédet Sir varmával a Brooks Clubba. És attól tartok az öltöny és nyakkendő ott kötelező. Nem gond, mondta Dexter. Azt hiszem, egy nyakkendőt még meg tudok kötni. A Brooks aprócska klub a St. James Street nyugati végén. Ahogy a többi klub esetében, itt sincs külön kitéve tábla. Hiszen aki tag, vagy akit meghívtak, tudja hova kell menni, más meg amúgy sem érdekel. Egyébként arról lehet felismerni, hogy apró kis cserjék sorokoznak az ajtaj előtt. A többi St. James Streeti klubhoz hasonlóan ide is tagok járnak, akik a Brooks esetében leginkább magas rangú köztisztviselők, de elvétve megfordulít itt egy-egy külsős is. Sir Epphey Varmáról kiderült, hogy a Staplehurst Company elnöke. Ez a brokercég hajókra specializálódott, székházuk pedig az eldgate meglehetősen messze, egy középkori utcácskában található. Akár csak Cranford, ő is kissé kövérkés, jókedélyű, 55 éves férfiú volt. Régen, mielőtt a sok remek üzleti vacsora mellékhatásaként pocakot eresztett volna, profi szkvasjátékosként ündökölt. A három férfi, ahogy errefelé szokás, az ebédnél könnyebb témákról beszélgetett, milyen az idő, milyen lesz az idei bor, milyen volt a repülőút, majd átvonultak a könyvtárba, ahol a kávét és a vörösbort fogyasztották. Itt senki nem hallhatta őket, a festett portrék vigyázó tekintete alatt zavartalanul beszélhettek az üzletről. Két hajót kell vennem, de teljes titokban. A vevő egy fantomcég, egy adóparadicsomban. Sir Epé egyáltalán nem volt meglepve. Gyakran megesik az ilyesmi. Az adó optimalizálás miatt természetesen. Miféle hajókra lenne szükség? kérdezte. Egy pillanatra sem kérdőjelezte meg az amerikai szava hihetőségét. Krenford kezeskedett érte, ennyi neki épp elég volt. Hiszen valaha egy iskolába jártak. Nem igazán tudom, vallotta Bedexter. Remek, mondta Szörephely. Ha nem tudja, sokkal könnyebben találunk valami megfelelőt. Fogalmazzunk úgy, uram, hogy szeretném a hajókat elvinni egy diszkrét hajóműhelybe, ahol bizonyos átalakításokat végeztetek rajtuk. Szóval teljes átalakítás, értem. És milyen célt szolgálnak majd? Ez köztünk marad, szörephely. A bróker úgy nézett a külsősre, mintha csak azt kérdezné, hogy milyen gangsternek tart minket ez a gangster. Ami a Brooksban elhangzik, az soha nem kerül a Brooks falain kívülre, nyugtatta MacRanford. Nos, Mindkét hajót az amerikai haditengerészet különleges osztaga használja majd, amolyan úszó erőtként. Kívülről nézve semmi különös, belülről nézve viszont már nem is annyira ártalmatlan. Ször Epphé válma arca vidáman mosolygott. Durvába nyomják mi? Jól van, így már kicsit tisztább a kép. Tehát teljes átalakítás. Semmiképp nem javasolnám, hogy bármilyen tankert vegyen. Nem jó a formájuk, képtelenség rendesen kitisztítani őket, és mindenütt tele vannak csövekkel. Ugyanez a helyzet az ért szállítókkal. Bár az alakjuk jobb, de általában túl nagyok, nagyobbak, mint a magának kell. Szerintem erre a célra valamilyen ömlesztett áru szállítására alkalmas hajó, például egy gabona szállító a legmegfelelőbb. Tiszta, száraz, könnyű átalakítani, a fedélzetet is könnyen le lehet szedni, hogy a barátai gyorsan be- és kiszállhassanak. És tudna segíteni abban, hogy hol vehetnék két ilyen hajót. A szépőhözt nem foglalkozik ilyesmivel. Mi ugyanis biztosításban utazunk, de természetesen mindenkit ismerünk a piacon. Összehozom az egyik menedzserünkkel. Az illetőt úgy hívják, hogy Paul Egét. Fiatal, de nagyon érti a dolgát. Azzal felállt és átnyújtotta a névjegyét. Holnap nézzen be hozzánk az irodába. Paul majd segít. Ebben ő a legjobb. Kösz az ebédet, Beri. Üdvözlöm a főnököt. A három férfi kilépett az utcára, és elbúcsúztak egymástól. Juan Cortez végzett az átalakítással, és felmászott a négyezer tonnás gőzös gyomrából. Mestermunka A hajó hajófenékben uralkodó félhomály után a tündöklő őszinapfény annyira elvakította, hogy legszívesebben visszahúzta volna a hegesztősi sisakját, de aztán inkább mégiscsak a napszemüveg mellett döntött, és türelmesen várt, amíg a pupillája alkalmazkodott a kinti fényviszonyokhoz. Mocskos overálja az izzat, csak nem mesztelen testéhez tapadt. A szövet alatt csak alsó nem üt viselt. Oda lenne a hőség elviselhetetlen volt. Nem kellett várnia. Akik a munkát megrendelték, csak holnap reggel jönnek. Megmutatja nekik, amit csinált, és elmagyarázza, hogyan működik a titkos ajtó. A belső burok lemezburkolata mögötti kis üreget képtelenség észrevenni. Jól megfizették. Hogy mit szállítanak az általa kialakított rekeszben, az már nem az ő dolga. Ha a sok hülye ringó fehér port akar tömni az órába, csak tegyék, az sem az ő dolga. Neki arról kell gondoskodnia, hogy hűséges felesége Irina szép ruhákban járhasson, étel kerüljön az asztalra, a fiának Pedrónak pedig meg tudja venni azt a rakástankönyvet. A szerszámait szépen bezárta a szekrénybe, és beszállt a szerény kis forpintójába. A Cerro de la Popa nevű dom mögött kényelmes házikójában, amivel nem minden munkás ember büszkélkedhet, szépen letusol, megcsókolja Irinát, átöleli Pedrót, bevacsorázik, és néhány dobozos sör társaságában Befészkeli magát a plazma tévé elé. a legjobb hegesztő munkása ezekkel a vidám gondolatokkal indult el hazafelé. Kell Dexter ismerte Londont, de nem úgy, mint a tenyerét. A kereskedelmi negyedben, a Cityben pedig egyáltalán nem tudott tájékozódni. De a fekete taxi sofőrje, aki az lg egy mérföldre nőtt fel, pontosan tudta, merre kell menni. 5 perccel 11 előtt ki is tette az utasát, egy tengeri biztosításokkal foglalkozó brókeriroda ajtaja előtt, a keskeny holták partján, ahol egy Shakespeare korabeli kolostor is állt. Az amerikait a titkár széles mosolyjal vezette fel a második emeletre. Paul Egét szűk irodája tele volt aktákkal, a falakat teherszállító hajók keretezett képei díszítették. Elég hihetetlennek tűnt, hogy ebben a kis lyukban évente több millió dollár értékben kötnek biztosítást az ügyfelek. A látogató csak a művész ilyen kidekorált számítógép monitor alapján következtethetett arra, hogy mégsem Charles Dickens dolgozó szobájába csöppent. Nem sokára Dexter is rájött, hogy milyen becsapós Londonnak ez az évszázados múltra visszatekintő pénzpiaci központja, ahol naponta több 10 milliárd dollár értékben köttetnek üzletek. Egény 40 év körüli, barátságos férfiú volt, ingújban ült, nyakkendőt nem viselt. Sir várma szólt neki, hogy majd keresni fogja valaki, de részleteket nem árult el. Csak annyit, hogy az amerikai egy új vállalat képviseletében szeretne két, ömlesztett áru, talán Gabona szállítására alkalmas hajót vásárolni. Hogy valójában mire akarják használni ezeket a hajókat, azt már nem kötötte az órára. Nem kell tudnia. A Staplehurst tanácsadással és a kapcsolataival segít eligazodni a hajók világában az amerikainak, a kiszőr Epé egyik barátja, barátjának a barátja. Számla nem lesz. Öm lesz te táru? mondta Egét. Gabona szállítok. A legjobbkor próbálkozik, uram. A jelenlegi világgazdasági helyzetben elég nagy a kínálat a nagyobb szállítók terén. Némelyik még fut ugyan, de a legtöbb kikötőkben rostokol. Viszont szüksége lesz egy brókerre, ha nem akarja, hogy átverjék. Ismer valakit? Nem, mondta Dexter. Tud valakit ajánlani? Hát tudja, ez egy külön kis világ, itt mindenki ismer mindenkit. Fél mérföldes körzetben megtalálja a Clarkson-t, a Bremer seascope a gabriel -t -t, vagy a Gibsonst. Ők mind foglalkoznak hajóeladással és bérbeadással is. Persze nem ingyen. Ez csak természetes. Egy Washingtonból érkezett kódolt üzenetből megtudta, hogy egy új bankszámlát nyitottak számára a Gwincy nevű csatorna szigetem, egy kis adóparadicsomban, amelyet az Európai Unió már nagyon szeretne felszámolni. Megkapta a bankigazgató nevét is, akivel fel kell venni a kapcsolatot, és az üzenetben természetesen benne volt a titkos kódszám is, ami alapján hozzáférhet a pénzhez. Másrészt viszont, folytatta egét, egy jó broker valószínűleg többet megspórol a vevőnek, mint amennyi a jutaléka. A Parkside Companynál van egy jó barátom. Ő akár most is tudná fogadni magát. Felhívjam? Igen, legyen szíves. Egét öt percig telefonált. Simon Lilly, így hívják az illetőt, mondta, és felírta a nevet egy kis papírra. Nem egészen 500 méterre van innen. Ha kimegy az ajtón, forduljon balra. Aztán az elgétnél megint balra. Menjen néhány percig egyenesen, és ott kérdezzem meg valakit. Jupiterház. Mindenki tudja, melyik az. Sok szerencsét. Dexter felhörpintette a kávéját, megköszönte a segítséget és távozott. Az útba igazítás tökéletes volt. Negyed órával később már meg is találta, amit keresett. A Jupiterház épp az ellenkezője volt a tirodának. irodának. modern berendezés, minden csupa acél és üveg. Némán liftek. A Parkside a 11. emeleten kapott helyet, a panoráma ablakokból csodaszép kilátás nyílt a két mérföldre nyugatra, a domtető magasodó Szentpál egyházra. Lilli a liftnél várta, és egy falatnyi tárgyalóba vezette. A kávé és az aprós ütemény már ott volt az asztalon. Tehát két hajót szeretne venni, ha lehet, gabona szállítót, ugye? kérdezte Lilli. Nem én, a megbízóim, helyesbített Dexter. Egy közép cég. Nagyon fontos számukra a diszkréció. Ezért bízták meg a feladattal a cégemet. Értem. Lillit egy cseppet sem lepte meg a dolog. Vannak olyan arab üzletemberek, akik a helyi sejk megkerülésével üzletelnek, de közben igyekeznek elkerülni a barátságtalan arab börtönöket. Érthető és a megbízói milyen méretű hajokban gondolkodnak. Dexter nem sokat tudott a teherszállítók méreteiről, de azt tudta, hogy egy kisebb helikopternek le kell tudnia szállni a főfedélzeten. Ez alapján adta meg a méreteket. Aha, ez nagyjából egy 20 ezer tonnás hajó 28 ezer tonnás önsúly, mondta Lili, és már is beütötte az adatokat a számítógépbe. A tárgyaló végében lévő hatalmas képernyőn mindketten jól látták a lekérdezés eredményét. Ausztrália, Fremantle, Kanada, St. Lawrence Seaway, Szingapur, Egyesült Államok, Cheese Peakable. A legtöbb lehetőség persze a Sánkhajban székelő kínai tengeri hajózási társaságnál lenne, de mi inkább Hongkonggal üzletelünk. Azok kommunisták? kérdezte Dexter, aki jó pár komcsit kinyílt annak idején a vas háromszögben. Á, ezzel mi már nem foglalkozunk, mondta Lili. Amúgy meg ők a legkeményebb kapitalisták a világon. De nagyon pedánsak. Ha ők azt mondják, hogy hozzák az árut, akkor az az áru meg is érkezik. És itt van még az Eagle Bank, New Yorkban. Magának ez közelebb lenne? Nem, mint a számítana. Vagy számít? A megbízóimnak csak az számít, hogy a tulajdonlás titokban maradjon, mondta Dexter. Utána mindkét hajót egy eldugott műhelybe szállítják, ahol bizonyos átalakításokat végeznek rajtuk. Egy rakás gangster, gondolta Lilli, akik biztos valami nagyon törvénytelen cuccot akarnak megmozgatni, ezért akarják a felismerhetetlenségig átalakítani a hajót. Új nevet adnak neki, új papírokkal. És kit érdekel? A távol-keleten hemzsegnek az ilyenek. Ez van. Pénz beszél. Értem, mondta az angol. India déli részén nagyon hatékony és roppan diszkrét műhelyeket ismerünk. A mumbai kirendeltségünk révén vannak összeköttetéseink. Amennyiben igénybe kívánja venni a szolgálatainkat, aláírjuk a megbízási szerződést, és némi előlegre is szükség lesz. Ha megvannak a hajók, azt javaslom, hogy a szingapúri tém iroda nevére nevére őket. Így végleg eltűnnek a kíváncsi szemek elő. Új nevet is kapnak. A tém soha nem adja ki az ügyfeleit. Hol tudom elérni önt, Mr. Dexter? Deveró üzenetében volt egy postacím, egy telefonszám és egy e-mail cím is, amely a virginiai fairfax nemrég létesített biztonságos házhoz tartozott. Ez is amolyan Deveró találmány volt, lenyomozni képtelenség, a teljes lezárásához pedig elég volt mindössze 60 másodperc. Texter megadta a címet. 48 órán belül a megbízási szerződés aláírva visszajött. A park pedig már is megkezdte a vadászatot. Két hónapba telt, de még évvége előtt megvolt a két hajó. Az egyik a Marylandi Cheesepeak öbölből, a másik pedig egy szingapúri kikötőből érkezett. Devero nem kívánta megtartani egyik hajó legénységét sem. Mindenki bőséges lelépési pénz be. Az amerikai vétel elég egyszerűen ment, már csak a kis távolság miatt is. Az amerikai haditengerészekből álló új legénység tagjai, akik kereskedő matrózoknak adták ki magukat, felmentek a fedélzetre, megismerkedtek a hajóval, és kihajóztak az Atlantia óceánra. Szingapurban a brit haditengerészet emberei szintén kereskedő matróznak álcázva a másik hajót vették kezelésbe, és elindultak vele a Malakka szoroson. Rájuk várt a rövidebb út. Ugyanis mindkét hajó Goától dére, India partjaihoz tartott, egy olyan helyre, ahol leginkább már csak a kiszolgált tengerjárók szétszerelésével foglalkoztak, és hírből sem ismerték az egészségügyi vagy biztonsági előírásokat, illetve a folyamatosan a tengerbe áramló mérgező vegyszerek környezetre gyakorolt káros hatását. A mindent átjáró förtelmes is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy ideje senki nem akarta közelebbről látni, mi is folyik itt. Amikor a kobra két hajója kikötött, tulajdonképpen eltűntek a föld színéről, de időközben teljes diskréció mellett a Lloyds nemzetközi hajó Lajstromra felkerült két új bejegyzés, a Tény PSC által üzemeltetett két gabona szállító neve. Az ünnepséget az adományozó nemzet kérésére az Egyesült Államok Nagykövetségén tartották a Zöldfoki Köztársaság Santiago nevű szigetén, Prájában, az Abilio Macedo utcában. A szokás szerint igen kedves nagykövetasszony Marian Mais elnöklése mellett. Jelen volt továbbá a Zöldfoki Köztársaság természeti forrásokért felelős minisztere, valamint a védelmi miniszter. Az eseményt megtisztelte jelenlétével egy amerikai admirális is, aki a Pentagon nevében írta alá az egyezményt. Neki amúgy a leghalványabb fogalma sem volt arról, hogy mit is keresít, de az ő és a kíséretében érkezett zászlós vakítóan fehér trópusi egyenruhája annak rendje és módja szerint igen impozáns látvány nyújtott. nagykövet asszony kérésére üdítőket szolgáltak fel, a szükséges dokumentumok pedig mindenki előtt ott hevertek az asztalon. A nagykövetség védelmi attaséja szintén jelen volt, valamint a külügyminisztérium egy civil munkatársát is elküldte, egy bizonyos Dextert, aki kifogástalan minőségű papírokkal érkezett. A helyi miniszterek írtak alá elsőként, őket követte az admirális, majd a nagykövetasszony. Mindegyik példányt ellátták a zöldfoki köztársaság és az Egyesült Államok pecsétjével. Ezzel a segélyezési egyezmény hivatalosan is létrejött. Innentől már a megvalósításé a főszerep. A munkát elvégezték, a poharak megteltek a pohárköszöntőkhöz dukáló pesgővel, majd az idősebbik zöldfoki miniszter portugál nyelven megtartotta az ilyenkor kötelező beszédét. A holtvárat admirális úgy érezte, soha nem lesz vége, és természetesen egy kukkot sem értett az egészből. Felvette hát a bárgyú vigyorát, és közben eltöprengett azon, hogy vajon miért kellett őt a Nápoly melletti kedvenc golfpályájáról ide rángatni erre a szegény kis szigetcsoportra, Nyugat-Afrikától jó 500 kilométerre. Amint azt a repülő úton a vele utazó tengerészászlósától megtudta, az Egyesült Államok a harmadik világ iránt tanúsított szokásos nagyvonalúsága jegyében szeretne segítséget nyújtani a zöldfoki köztársaságnak. A szigetek szinte semmilyen természeti forrással nem rendelkeznek, kivéve egyet, a körülöttük lévő tengerekben csak úgy hemzsegnek a halak. A köztársaságnak van ugyan partiőrsége, de légierőnek nevezhető szervezettel nem büszkélkedik. Az orvhalászat világméretű térhódítása, valamint a távol-kelet iránti kielégíthetetlen étvágyának következtében az orfalások még a szigeteket körülvevő 200 mérföldes körzetet is vidáman lehalázták. Az Egyesült Államok felvállalta a távoli fogó szigeten a repülőtér üzemeltetését, amelynek a kifutóját nemrég az Európai Unió támogatásával sikerült meghosszabbítani. Az Egyesült Államok haditengerészete pedig felajánlotta, hogy pilóta képzőbázist állít fel a szigeten. Amint elkészülnek, a közös portugál anyanyelvre való tekintettel brazil származású kiképzőtisztek érkeznek egy tucat tukánóval, és a tréning során gondosan kiválasztott zöldfoki pilótákból létrehozzák a halászati légi őrséget. A hosszú távú berepülésekre alkalmas tukánókkal aztán ezek a fiúk már vidáman kiszúrhatják a levegőből az orfalászokat, és a parti őrség hajóinak megadhatják a pontos koordinátákat. Ez eddig rendben is van, gondolta az admirális, de még mindig nem fért a fejébe, hogy miért is kellett neki ide repülnie, és miért nem hagyták, hogy nyugodtan végigjátsza a partit. Az ünnepség végeztével meleg készfogások közepette, az admirális felajánlotta a külügyes kollégának, hogy a követségi limuzinnal őt is kiviszi a reptére. – Esetleg Nápolyba is elvihetem, Mr. Dexter? – kérdezte. – Nagyon kedves öntől, admirális úr, de nekem Lissabonba, onnan pedig még Londonba kell mennem, mielőtt visszatérek Washingtonba. A szántiágói reptéren aztán búcsút vettek egymástól. Az admirális különgépe visszarepült Olaszországba, Kell Dexter pedig türelmesen várt, amik beszálláshoz szólították a járat utasait. Egy hónappal később az Egyesült Államok haditengerészetének első nagy kiszolgálóhajója megérkezett a kúpalakú, kihalt vulkán lábhoz, amely fogó jó 90%-át tette ki. Ezért is kapta a sziget ezt a nevet, ami portugálul annyit tesz, mint tűz. A kiszolgáló hajó a part közelébe horkonyzott le, és amolyan lebegő bázisként itt is maradt a személyzet számára, hogy a kiküldetés során is élvezhessék az otthoni életkényelmét. A hadi tengerészet építő osztaga büszkén állította magáról, hogy ők aztán bárhol bármit felépítenek, de attól interek mindenkit, hogy megpróbálja megbonni tőlük a márványozott kenzeszisztéket, a sült krumplit és a hordószám fogyasztott kecsapot. Elvégre nekik is szükségük van a megfelelő üzemanyagra. A munka a tervek szerint hat hónapig tart, de a reptéren a C-130-as herkulesek le tudtak szállni, úgyhogy az utánpótlás, illetve az engedélyezett eltávozások kérdése nem jelentett különösebb problémát. Amúgy pedig a kisebb ellátóhajók folyamatosan hordják majd a koszorúgerendákat, gerendákat, a cementet és az épületekhez szükséges további építési anyagokat, valamint az élelmiszert, a gyümölcslevet, a szénsavas üdítőket, sőt még a vizet is. A szigetel lakók mély áhítatta figyelték a szolgos hangyák seregét, amint partra szálltak, és bevették magukat az aprócska repülőtérre. Egy kis gép naponta repkedett Santiago és Fogó között, miután az építkezéshez szükséges szerszámok már mind kirakodásra kerültek. A pilóta képző természetesen jól elkülönül majd a polgári gépek számára fenntartott hangároktól. Az intézményben helyet kaptak még az előre gyártott pilóta szálók, a kiképző tisztek bungalói, a jabító és karbantartó műhelyek a tukánok turbináihoz szükséges gáztartályok és egy önálló kommunikációs központ. A némelyik mérnöknek fel is tűnt valami furcsaság, nem szóltak egy szót se. Egy a Pentagon képviseletében időnként felbukkanó Dexter nevű civil utasításai alapján, aki amúgy mindig polgári gépekkel röpködött, még néhány további munkát is elvégeztek. A vulkán falába például egy külön hangárt váltak, majd hatalmas acélajtókkal zárták le. Ezen túl kialakításra került egy a tukánok számára használhatatlan JP5-ös üzemanyag tárolására alkalmas rész, valamint egy fegyverraktár is. Komolyan mondom, jegyezte meg Okonor tengerészaltiszt, amikor a sziklába váj titkos hangár acélajtóit ellenőrizte, mintha háborúra készülnénk.